Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Səbbəxə lilləhi mə fə səməvəti və ərdə və hüvəl əziz Göylərdə və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O qudretlidir, müdrikdir. Lehumu mulkus samawati və yerin hökmranlığı ona məxsusdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O hər şeye qadirdir. Huval-avvelu vel-ahiru vel-zahiru vel-batinu ve huve bikulli odur. O hər şeyi bilir.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 Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Lehumul mulku's samawati vel ard. Ve ila Göylərin və yerin hökmranlığı ona məxsustur. Bütün işlər ancaq Allah'a qaytarılacaqdır. Yulicul leylen nahari ve yulicun nahara O gecəni gündüzə qatır gündüzü də gecəyə qatır O kökslərdə olanları bilir Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabeer Allah'a ve onun elçisine iman getirin Sizin ixtiyarınıza verdiyi maldan xeyirxah işlərə sərf edin. Sizdən iman gətirib malından xərcliyənləri böyük bir mükafat gözləyir. O malakum la tu'minun billahi war rasul yad'ukum li tu'minu birabbikum wa qad akhadha min in kuntum Peyğəmbər sizi Rəbbinizə iman gətirməyə çağırdığı halda, sizə nə olub ki, Allaha iman gətirmirsiniz? Əgər siz müminsinizsə, bilin ki, artıq O sizdən əhd dalmışdır. Hüvə <Sessizlik> alləzi yünəzzilu alə əbdihi beyinətin liyuxricəkum minəl zulüməti ilə nûr və innə allahə biküm lə rəufun rəhîm Sizi zülmətlərdən nura çıxartmaq üçün öz quluna açıq aydın ayələri nazıl edən odur əqiqətən Allah Size şefkatlidir, rahimlidir. Və mə ləkum əllətun fiqv fī səbīlilləhi və lilləhi mirəthu səməvəti vəl-ərd. Lə yəstəvî minkum mənənənfəqə min qablil fəthi və qatəl. Ələyəkə əğzəmü dərəcətən minəl-ləzīnə enfəqəu min ba'du və qatələu və küllən və'adəlləhul hüsnə vəlləhü bimə təəməlunə khabír Size ne olup ki malınızdan Allah yolunda harclamırsınız?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 Onun üçün çox dəyərli bir mükafat da vardır. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'anu ruhum bayna aydihim Büşrakumul yevmə cənnətun təcrimin təhtihəl ənhəru xalidinə fiyhə, zəlikə huvəl fəvzul əzim. O gün sən mömin kişilərin və mömin qadınların nurunun onların önlərindən və sağ tərəflərindən yayıldığını görəcəksən. Onlara, bugün sizin müjdəniz ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarıdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız, deyiləcək. Bu, böyük uğurdur. يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَابٌ بَاقِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ O gün münafiq kişilər və münafiq qadınlar iman gətirənlərə, biraz gözləyin ki, biz də sizin işığınızdan alaq diyəcəklər, onlara deyiləcəkdir. Geriyə qayıdıb, işi qaxtarım. Onların arasına içəri tərəfində mərhəmət, çöl tərəfində əzab olan qapılı bir səd çəkiləcəkdir. Yünədunəhum ələmnəkum məəkum qalubələ vələkinnəkum fətəntum ənfusəkum. Oləkinə qum fətətum ə fusə qum mutəra bəsttumvar təbətumvarrra qumul əməni Yuxatttaə cə əəmrullahivavararrra qum biləhil onları haralıib diyəcəylər.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 Fəl-yəvmə la yuxadu minkum fidiyyətun və la minəl-ləzənə kəfəru məqvəkumun naruhiyə və bi Bu gün nə sizdən, nə də kafirlərdən heç bir fidiyə qəbul olunmaz. Sığınacağınız yerdə odur. Sizə layiq olan elə odur. Ora nə pis dönüş yeridir. Ələm yəni lillezinin əmənü an təxşə qulubuhum li zikrillahi və ma nəzələ minəl hak. <Sessizlik> ولا يكونون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير qəlbinin Allahın zikri və haqqdan nazil olan ayələr üçün yumşalması daha öncə özlərinə kitab verilmiş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 Bilin ki, Allah torpağı onun ölümündən sonra dirildir. Biz ayələri sizə izah etdik ki, bəlkə anlayasınız. İnnəl-mussaddiqinə <Sessizlik> vəl-mussaddiqati və əqradullaha qardan xəsənən yüdağaf ləhüm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 Və alləzənə kəfəru və kəzzəbu bi ayətina ulaikə asxabul cəhim Allaha və onun elçilərinə iman gətirənlər məhz onlar doğru olanlardır Şəhdlər isə öz Rəbbi yanındadırlar Onların öz mükafatları və öz nurları vardır. Kafir olup ayələrimizi yalan sayanlara gəlincə onlar cəhənnəm sakinləridir. إْلَمُ أَ مَ الحياةُ الدُّنَْا لَعبُ وَلَهُ وَزينَةُ وَتَفَخُُم بَنَكُم وَتَكَثُرُم فيِي الأموالِ والأولاد. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ من اللَّهِ وَرِضْوَانٌ Və məl xəyətü d-dünyə illə mətə'u l dünya həyatı oyun və əyləncə, bəzək-düzək, bir-birinizin yanında öyünmək, var dövləti və oğul-şağı çoxaltmaq istəyindən ibarətdir. Bu elə bir yağışa bənziyir ki, Ondan əmələ gələn bitki əkinçiləri heyran edir. Sonra o quruyur və sən onun safsarı olduğunu görürsən. Sonra isə o çör-çöpə dönür. Kimisini ahirətdə şiddətli əzab, kimisini də Allahdan bağışlanma və razılıq gözləyir. Dünya həyatı isə Aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Səbiku ilə məğfirətin min Rabbikum və cənnətin ərduhə kə ərd-i səmai vəl-ərd. U'iddət lilləzine əmenu billəhi və rüsulih.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 Allah'ın lütfüdür. Onu istediğine verər. Allah böyük lütf sahibidir. Ma asabə min muslibatin fil ardi və la fi illə fi kitab.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 Çünki siz ki bu Allah üçün çox asandır. Li kayla ta'saw ala ma fatakum və la tfrahu bima Allah bunu əlinizdən çıxana kədərlənməyəsiniz və onun sizə verdiyinə həddindən artıq sevinmiyəsiniz diye belə izah edir. Allah heç bir özündən razını, özünü öyəni sevmir. Allazina yabxaluna və əmruna n-nas وَمَن يَتَوَلَّ o kəsləri ki özləri xəssisliyədir insanlara da xəssislik etməyi əmr edirlər. Kim haqdan üç çevirsə bilsin ki Allah həqiqətən də zəngindir. ف لقدَ أَرسَلنا رسُناَا بالِالبَاتِ وَأَنزَلنا مهُمُ الكِتابابَ وَمزَانَ لَقومًُا الن سُ بِالقِصطَ وَأَن زَلن الحَديدَ فيِيهِ بَأْس شَديد وَمَ yədidun və menafiu lin-nasi və liya'lamallahu men yansuruhu və rusulahu bil-ğayb. İnallaha qawiyyun aziz. Biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə kitab və tərəzi nazil etdik ki insanlar ədalətli olsunlar. Biz özündə çox böyük quvvə və insanlar üçün mənfəətli olan dəmri də endirdik ki Allah onu görmədən ona və elçilərinə kömək göstərənləri üzə çıxartsın. Həqiqətən Allah güvvətlidir, qüdrətlidir. Və ləqəd ərsəlnə Nuhə və İbrahim və cəalnə fi zuliyyətihimən-nəbəvvətə vəl-kitab fəminhum muhtəd və kəsirum minhum fəsiqun Biz Nuh və İbrahimi göndərdik Peygamberliği və kitabı onların nəslinə nəsib etdik. Onların bir qismi doğru yoldadır, çoxu isə pasiklərdir. Thumma qaffeyna alə əthərihim bir rüsulina <Sessizlik> və qaffeyna bi'i səbni maryama və əteynə hul وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبَنَاهَا عَلَيهِم إِلَّ بَتِ غَ أَرِبوان اللَّهِ فَمَا رَعوهَا حََّّرِ عيَتِهَا فَآتَينَ الذيذينَ آممَنوا مِنهُم أَجرََهُم وَكَثون مِنهُم فَاسِقُ سرُرَأُلار رْض Dal-badal elçilərimizi yolladıq. Sonra Məriyəm oğlu İsanı göndərib ona incil bəxş etdik. Onun ardınca gedənlərin qəlblərinə şəfqət və mərhəmət saldıq. Rahibliyi isə onlar özlərindən icad etdilər. Biz bunu onlara vacib buyurmamışdıq. Onlar bunu Allahın razılığını qazanmaq üçün etdilər lakin ona lazımınca riayət etmədilər. Biz onlardan iman gətirənlərin mükafatlarını verdik, onların çoxu isə fasiklərdir. Yə əyyüha alləziyinə əmənu attaqullaha və əminu bi rəsulihi yuqtikum kifləyni min rəhmətih, Yötikum kiflayni min rahmetihi ve yecal lekum nuran temşunu bihi ve yuğfir lekum Ey iman gətirərlər. Allahdan qorxun və onun elçisinə iman gətirin. Onda o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 Fadlillahi va innel fadhla biyadi llah wa innel fadhla biyadi llahi yu'ti men yasha wallahu dhul fadhli alazim beləcə kitab bilsin ki